Gure Goizbergi xaiuntako gomita izanenda Xabi Lagald, egunon Xabi? Bai egunon, gore? Eta gomitatu zaitugu biztan dena, abegi gunaren aipatzeko egandeuntan ospatzen dena, doni bane ere, ordean haintzuzena, haintzineko amarkadetan abegi gunak bazuen indaga, urtsa eztinezko eta egun batzen, abertzalentzat, eta Horai, itzaio iduriz, uh, olako indaga edo beharra ere ikusten, uh, bale, dozira, bon, ez, ahas, nik adozira egin ogekin? Ez ahaz, uh, nik horretaraziko nuke uh, bazkoko giroan uh, dela espaldi uh, batek, bizkifamatoa bila katu zen batek jantzuen, uh, e, jinkoak indu uh, bazko gizona eta ez gizona uh, bazko Nikuste uste, uh, gauza bera ertena dut dugun uh, abirriunaren dako, eta nienk eranen duke, lehenik berdela behatu ea abertzaretasuna, uh, lehen baino indertsoago den, uh, bon, e egun horren uh, ospakizuna baino, eta uh, ikuspiki horretatik nik ustut baino uh, uh, indertsoagoa dela uh, abertzaretasuna, aspaldiko garaietan entzuten ziren enbatazikinak eta lokozak bukatu dira, eta ustud, uh, gainera, sektore zabaletan uh, referentzia indartsua dela berzaretasun arduan. Hori da, importantena, uh, gero, behar bada uh, auspak inzunaren indagrian uh, pentsaitake indakpiskagalduela behirigunak. Eh? Baina, uh, importantena da proiektua eta proiektua biziki. Uh, importantena, ba, abertzaretasunaren uh, indaga, Diozu, abertzale eta esuna e, askar, baina ere ezatitua lekuko behaz entzuzen, abertiguna euspatzen du ezker abertzaleak dunian egarazin eta irunian. Eta espaldiko partez bezala, PNB-Bilborn. E, Hordian, e, zer beti baden egongo egunean, zatik eta hori? Bo, lehenik egan berda, eskola ere ikuspegitik, Ez dela, eguera hori normala, eran nahi behitu jabeherri guna ez da alderdien eguna, biziki klargira eta petsa zen dugu izan baritaikela beraz Euskal Nazioaren eguna, Euskal Erritaren eguna eta ekuspegi horretatik, beaz baritaikela antolaketa modu bat ez dena, a, baitez bada a, eskuetan eta albi duena a, alderdik eretatik hanpo uspatzea egun hori. Bon. Maliuski uh, konstatazioa da ez girela horretan, eh? haregiago horretan, uh, nure eta asteko egualdean hauteskunde uh, eskunde biziki importanteak uh, badiren, eta gira da, e, gira hori uh, nausira eh? alderdi kiriaren giroa, baina uh, bon, e, entxatu behar dugu beti ere uh, beste gisa batez antolatzea begiguna eta haia ja, dugun hortana uh, geroana espero duzu, bai korsira hortako, asmatuko da. Bai, dipetxe zu baiatza asmatuko dela bai. bai. Ara, behaz ikan diuntan, doni gara garazin. Haberiguna, Lehen Maunekin, uh, guko eta aldearen bati pentsasten daukuna, denak elgerrikin, badugu zerrikin, orde hona, lemaunena Lehen Maunen autua, simpri simprikin? Bo, nik ustut, denak elgerrikin, baduela, eh, nola erran, maila anitzetan aldela dekinatu uh, Lehen Mauri. Bon. Ostean erran bezala, lehenik abertzaren artean, eh? bateratzia bateratzea importanta da eta beharrezkoa momentu untan. Eh? E, Dari gabe adostasun puntu zabalagoak dortzen bat genitu e, ezkerrek abertzaretasuna eta peneberen artean e, indartsoa gualiteike e, Euskal Herria hori da bat. Gero, uh, denak elgarrekin, nik ere, uh, pentsatu behar dugula eta hortangira, uh, eskolegia baien, gure erria uh, soziologikoki, kulturalki, anitza dela. Eh? Eta uh, euskal uh, iritartasunaren konzeptuan, baita ere uh, nazioaren uh, konzeptuan, guk uste dugu, uh, gure proiektua integratzailea izan behar dela. Bistan da, uh, Euskalaren eta Euskalkulturaren aritik, banan baita ere, uh, indarren dagoen mundu hori begira, uh, nune eta sistema ekonomiko baina ausi den kapitalismoarena, horre uh, de, uh, gizarte, jendarte, uh, idekeago bat, justuago bat, uh, ekolozikeago bat, uh, eraiki eki behar duen. Eta horban, uh, denek elgarrekin zentzu horretan ere, uh, aniz zerritar bat dira, rubirarazteko uh, gure proiektuari, Eta hor uh, ipar aldean, azteko nik zauzen dut anaz, eh? uh, uste bat dugula handi bat. Eta bon. azkenik, uh, errien artean ere, eh? uh, denek elkarrekin bat dugu zer egin, eta egualdean parteza, ari da partida hori uh, jokatzen, zeren horredu uh, diren hauteskundetan EH Bildu badua eh, Katalandarekin, ERSEkoekin batera, eta ipan dugun konzeptu bat da sinkronizazio hau da e, gure askapen prozesuak eh, gure buruakak berditugu eh uh, sinkronizatu janai du topada uh, berdinen baitan kokatu biziki hartuak diren eh uh, itsai hori heli buru giteko janai behitu estatu espainola aldetetik ta bestetik estatu frantsa beraz hor ere artean denek algarkin badugu zeregin Hala, eta erriegai erri batzen baititugu eta berriki uh, kortzikan zen uh, Emmanuel Macron, frantzes presidenta. ordian hor uh, uh, uh, atxekin dituen diskurtsu etaik uh, zer ateratzen duzie, kusten duzie edo gehiok gibela penik. Bai, nik uste dut argida, ez dut frantzesa dela uh, bir zentralizatze uh, joera batean, Eta zentzu honetan, uh, bai, gure gaiek, gure izkuntzen aitortzak, gure estatus politikoen inguruko aldarrik apenak. Uh, be, ez dute, uh, nola egan, uh, parean uh, negoziatzeko eta elkasketetan aritzeko disposiziorik. Eta horre galdiz uh, eski ezko janiz, usta, tendentzi hori dela gogoztuza, eta bestarag dirat soitema dugu, ba, hori ere dugu estatus pañoarean. Eh? Eta tokikoaren iparalde egunen egoera, zer pentsatzen dut bilduma bat eginen duziela mintzaldi ufizialean, beti baita mintzaldi ufizial bat berrigunakari, hodien labur bilduz zer aipatuko duzie, emengo egoera zer erranen duzie? Ba, lehenago <coughs> erran duguna, erran ahi baitu, uh, lehenik abertzaretasuna endartxu dela, motzean, baditula gula uh, itzordu importanteak tartean, Ez da hori bakarra, baina bimiatago eko a, auteskundeak, eta hor kapitalizatu behar dugu, azken urtetan ez autun pausu historiko hori, anabitu lehen aldikotzi e, instituzio bat, Uh, lortu izana, eta gero, uh, bigarnez bat dugu ere, uh, luzera erri bat uh, eraikitzeko ikuspegi uh, nazional batetik, eta gero, erran bezala, ikuspegi integratzaile batetik, e, momentu batean uneta, uh, probidentzi estatuak desegitena idiren, eta guk uste dugu, abertzareta aritik hainbat uh, alternatibak aldirela uh, sortu, eta beraz, e, beste gizateko bizi proiektu bat ere, uh, eskaini uh, erritarer. Azken galdera bat, denbora fite baitoa, Xabi, eh, haipatu behitu zu behaz eh, de la biurte sortu den instituziori, bat Euskal Elkargoa, biurte den burian, ea eh, txe baiek zer behako emaiten dio, eh, nahi zinuten modura eta intzinatzen da, edo moldatzen ari da? Bo, ordoan, lehenik ezan behar da, uh, nahi eta erri elkagoen sortzia pausu historikoa den, ez da guk abertzale bezala uh, nahiko genuen uh, pausua, baina alare, Bon, Nola bide baiko batean kokatua, naiz eta uh, ez denaikoa, niuntik huntik ere, hori eh? uh, bat. Gero, biga egia e, gea da, egei uh, elkarkoak uh, demora bat ematen ari duela e, instalatzeko, indajean jartzeko. E, horrek baditu alde baiko jak, zenbat politika martxan baitira e, ipar alde mailan, eta baditu ere e, bere zaitasunak. Bon, bere ziki, barne antolaketari begira, eta hor bada, e, sistema bat, oaino ez dena arrapatua izan, bermatzeko e, lokal mailan, eskualdeek aldeek, edo e, ba, lehenko erjelkarguen ere muek, egiazkotoki bat e, eduki dezaten. Beraz, egonka hori dugu da aldeatetik ipar esko alde mailan, albezen bat indartxu izan, Eta aldi berian, uh, nun baitan, funtzionatu eredu dezentralizatuaten araberan. Eran nahi behitu, e, eta podere gune horiek beren kudeaketan uh, erri mailarata, lokal mailarata, ekartzea. Baina horre, ni optimistaniz niz, janiza ez dut uh, dudatzen, asmatuko ditu formula egokiak. Hala, eta baikorri eran ezagun, beraz, denak abirri gunerat, igande honetan. Bai, Bistanda, biztanda. biztanda. Ongi da, uh, Bai, milesker zierk.